Tratão nada dos monilas, vandinho, unha rivelha Uma, uma macada vermelha, ala chata, viquem um Ué, que diz já? Uma tortuga montanãs Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina de que és um homem lindo e que se a casa assim do menino infeliz não se nos il ilumina Tampo tuva si a lágrima nordeste apenas a matéria vida voltando uma taula redona e éramos microfones, pertoleantes, uma botella d'aigua e... Restes d'un tiramisu de captaña. Ve qués un home en lunde que se acasa Do menino I aquí estem per fer una segona edició d'aquest taller impro tertuliano que li han nomenat aixòs ràbia. Miramos olhamos intacta retina, acajoina cristalina e terezina. Un programa que no té conducció. Així que, sense més distraccions, presentaré en Carles, que està en els comandaments tècnics. Hombre, eh! Hombre, eh! Què tal? Hombre, com estàs? Molt bé, molt bé, Carles, molt bé. També bé, eh? I te demanaré que obris micròfons... Estan tots oberts. ...per en aquesta llentada que ens acompanya. Adelante, poble. Uh! Hàgans de escoltar. Uh! Pere, Pere. Uh, por favor, describen ustedes en escuetas palabras el jersey de Pere Feliu, per favor. <coughs> Nadalenc? Nadalén, que és una manera amable mm -hmm. mm. Brie Jones, oi, per aquí mm. no esperava aquesta pregunta tan pres l'estava guardant per més tard la resposta uh... simètric Jordi m'ha mm, oh, pillat aquí amb... absolutament fora de joc jo tampoc mm. eh, esperava que està preguntant començant bé Voy a decir una cosa, Aquest, no sé, qué sé no el me va regalar a regalar mi madre. ¿La tía? No, no, creo que... El de la basura. Trobar... Sí, efectivamente. Eh. Pensaba que era sí, sí. De, del ejército de salvación. Estoy pensando que lo había de Fenas, ¿no? <laughs> o, o de Cáritas, yeah, no sé... Um, i va bé, com que surt bastant caòtic i no hi ha manera de... És, de... Molt, és molt sumaquer aquest jersei, ara que penso sumaquer... Però... Per, és per lligar un poc, estem a paraula de tortuga no? És per... no, no ah, de... ah, perdó, home, com no. fos no. <laughs> <Estem a laughs> És això, que és has ràdio? començat el teu No, no paraula de tortuga és al costat Ah, perdó, perdó, a perdó, era per lligar amb la qualitat, dos. com que hi ha flocs de neu i tal... No, mira, però estem en una improvisació la qual, poc, lligar el que vulguis. Pues, eh, queda lligat és molt Schumacher no, no, no cap d'entendre és molt Schumacher perquè, perquè és molt perquè molt, és molt d'anar a és, és molt ah, ah va vale, bé la... no entendo ah, i què no, ha caigut a no, esquiar? res eh, ofensiu no, no, no ho heu a caure, pensat a caure a no, no sé sí, si sí que està malalt sí, sí, però ara ah, no sabia que era a esquiar però se, bon, se salvarà sí. si ja està... una, una mica humor negre el que acabes de fer no veure... la Macarena i jo que diem que és humor negre rebobinem som, dit, no som majoria però som la majoria femenina i què? Schumacher Bé, és sí, igual. No penso defensar més la meva postura. Que crec que és un bon moment per plantejar la qüestió. Ahora que hemos vuelto de del rollo de Schumacher, eh? ahora que ya ja hemos vuelto a ser personas dedicadas a la radio, que vos sembla si hablamos si, si un poco de la radio, de lo que queremos hacer, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos ofreciendo? Eh, Pere, ¿cómo pueden contactar nosotros la gente que quiera fer radio? Yo creo que lo más fácil sería por, por Facebook, ¿no? a oh, Facebook per la pàgina, a la pàgina ben, web tenim molt mol de mitjans també hi ha el participa de la pàgina web hi ha un fòrum de Google obert que poden entrar a través de la web i dir el que vulguin i d'altra banda hi ha el nostre mail que és contacte arroba radiotortuga a Facebook com bé has dit Radio Tortuga Mallorca no? si no ho ha xerrat, i crec que bueno, i fe, pots fer comentaris en els programes també, si vols, que això estaria bé pot de entrar en la fitxa et, i fer un comentari un, sí, perquè, un poc de vidri els comentaris dels programes, no? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. perquè estem cansats de, de, de canviar-nos els el noms constantment i fer-nos fer els el, el, el comentaris vull dir, jo quan faig el programa després fico com a 3 o quatre comentaris no són diferents. Ja són de de qué tipus de persones. Sí, sí, tens a veure quatre a. Sí, jo també bons, on hi algun de crític, una mica xi en plan, Carlos tio, que que és tot, t'ha quedat un poc, Sí, sí, és és tipit dolent i des veus que que meten caña, claro, porque es són de El dolent està illat. El dolent està alliat, evidentment, és un troll. Es un troll. Yo mismo soy mi propio troll. També una, hem de dir a les persones que m'ho senten, que segur que són legion, tots ho sabem, eh, que nosaltres ara mateix ens estem reunint especialment els dissabtes i estem creant aquí un grup de, de gent que s'hi dedica a fer el programa que aquest dia toqui i també experiències com el que estem fent ara mateix per aprendre a fer ràdio. I tots els que vulguin estan convidats a venir els dissabtes. Per favor, eh, si van a venir con tota la família, avisen antes per fer sito i preparar les galletites i demà però estan convidats a venir els dissabtes segurament que surt, no sé si així. així és, no? Així és I, per altra banda eh, no sé què sirà d'aquesta ràdio que anirem fent però sí que m'agradaria que féssim com un no sé, com un dues paraules, un resum molt, molt decorat de lo que ha estat fins ara, que fa quasi quasi, quasi un any i mig que estem M'ho està fent pensar, pensar... Molt, eh? Sí, sí. Ja ador... aquí a dir dois. <ríe> ja ah, dos. bueno, és que... Sí, clar, no, dir sí, sí, sí, a... profund, eh? Aquí passa una cosa que, que, que estem fent un programa de ràdio. Perdó. Que no s'havien mai dit dos davant d'un micròfon de programa de ràdio. Ha de tenir ah, no. un contingut. Ha de tenir claro. un contingut, sí. Bé, uh, ja s'ha a ràdio? Bé, no sé, que comenci qui vulgui. Macarena, per exemple? Doncs pues, per jo, per exemple... Ha sigut, primer, la ràdio ja coneixia un poc com era ràdio, però ha sigut un poc posar a taula coses que jo tenia en ment, i ja no només això, sinó compartir los amb més persones. I ha vingut, eh, la majoria de coses han sigut bones, no dir, bones experiències, i jo crec que en joc de consolidar aquests, aquests programes un any i mig, el que hem fet és eh, donar els ús, per, per començar a fer coses, coses noves, en joc de, de consolidar. És a dir, està en continu creixement tot, tot el temps. Això m'agrada. Molt bé, eh? Sí, m'agrada això d'aquest temps que la ràdio canvia, no? Que hi ha persones que potser van començar creant la, una... Només érem quatre, després van a creixer, llavors hi ha persones que estan més implicades que abans ho menys, i bé saber-se, i això està bé, no que sempre hi hagi qualcú i persones noves, vull dir que no hi hagi una jerarquia com una ràdio normal, que hi ha els directors, els informatius, i cadascú té el seu lloc, no. És una mica, és com, bueno, com diuen els budistes, no? que la vida gira, doncs, que tot és moviment, doncs la ràdio també és moviment, per això hi ha programes que duren poc, que duren molt, que potser a setmana que no es fan, vull dir, no és una ràdio al uso, Sinó que és un poc una experiència col·lectiva on la gent entra, surt i si pot ser una, un planter, no? una, un planter de, de persones que estimen en Serrrio i que Jo sempre dic que el periodisme quan es fa com un hobby, a vegades gairebé un pla més que no quan, quan hi fas feina, no Vull dir perquè realment és creativitat pura i dura llavors el fet de, de no bé dependre econòmicament de, de fa que sigui fa que sigui molt més màgic i que per tota l'experiència, per tothom, sigui molt més, molt més plena no? i tinguis molta més llibertat per dir i per, i per crear i que tinguis la llibertat d'entrar i sortir quan vulguis. Això normalment no, no existeix en cap mitjà de comunicació. No és una ràdio a l'uso ni a l'abuso, tampoc. De moment, que no estaria malament que comencés a ser a l'abuso. Per mi personalment és una experiència de... preciosa de, de continuar aprenent com es monten ràdios per internet i si a sobre ho fem en software lliure per mi és un repte també enorme llavors eh, a base de, de cabezazos contra la paret no? i d'hòsties i de cridades d'en Pere dient joder se m'ha tornat a fastidiar l'ordinador, cagant-se amb mi Marellinos. totalment. Per què no vas posar Windows? No, no, ara, ara en sèrio, a base d'això vas aprenent, vas... ara això són dobles, són una cosa rara, que eh, vas mirar al final trobes la resposta, entre tots fem un poc la eh, història. Això personalment, després, en, en, en el que és l'experiència global, anem a pas de tortuga, realment, però no és dolent. Jo no troc que sigui dolent, anem al pas que està sortint i per mi això és perfecte i si més endavant podem transcendir o podem cap anar cap a una altra banda o podem tenir aquí 50 programes i gent contínuament estarà bé però de moment no, no s'ha donat i els programes que hi ha que són de prou qualitat jo estic content de el que estem llançant a les zones fictícies perquè no són ones d'internet Són bytes, no? Eh? Ara són bites. Sí. No, jo, eh? No sé com dir-ho, però... Són ones quan surten del... del... Bé, és igual, ara... No són hercianes, però són ones sonores, igualment, quan surten dels altaveus. Hi una cosa que m'agrada molt, i és que ara, després d'un de, de, temps, jo també hi vaig ser d'aquest que se van operar un poc més tard, i no al principi, però ara m'agrada perquè s'està convertint en una, una ràdio on uns quants m'ho ajuntam uh, concretament un dia a la setmana, i intentem experimentar entre tots això de la ràdio. No? Vull dir, és una ràdio més col·lectiva i més de creació en, poc, en comunitat no? i de compartir entre nosaltres, i això m'encanta. No? Perquè hi ha moltes ràdios per internet que és una persona amb una, amb una taula i un micro i que s'amunta la sa seva història i xerra de la seva. No? Però jo m'agrada això, no? que ens ajuntem amb més gent i ens intentem connectar entre nosaltres i compartir aquesta, aquesta eina que és genial, que és la ràdio. Idò jo hauré de dir qualque cosa també, no? Poci um, Estaria bé ja, ja que som. Pues, eh, per Jo penso que eh, l'anàlisi és, és positiu la valoració és molt positiva encara que a lo millor hi havia expectatives de que hi hagués més activitat o més programes o que hi sortit més coses però està molt bé, el que ha sortit està molt bé està molt bé perquè ha anat en el ritme que ha hagut d'anar i això... Eh, cada gent que participa aquí, cada qual eh, té les seves circumstàncies i va un poc en el seu no ser un ritme. No val copiar arguments, eh? Has de portar coses nous. Ja, ja, ja. Hòstia. Ah, t'estic fotent. Ara, ara ja m'estàs fotent. Un eh, pot de música, va, vinga. Som estrols. No, és, és igual, és igual. No, no, en sortirem. I salta cosa que volia dir, ja no record què era, però en definitiva, que mos cal un que no... paper per apuntar ses idees perquè si no mos puja't el cap perdona. no, no que... va, to claro, claro. <laughs> que, que per jo ha estat una bona experiència d'aprenentatge està sent una bona experiència d'aprenentatge uh, en tots els nivells perquè um, el tema de conduir un programa o està després fent de tècnic o no sé, estar fent diferents coses crec que és molt enriquidor no sé si això és molt habitual a ràdios i llavors també només preparar programes o preparar continguts o xerrar en sa gent per venir fer ràdio. No sé, són, són distintes feines que es eh, poden fer pesades, que segons com són un poc estressants. Jo mateix pues, m'arriba cansar bastant els programes, però eh, aprenc molt, definitiva. Molt de l'imperador They move Intoroclan wave italiana il fidget bumping reso. Danke la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente no fa... Avui estem escoltant una música molt interessante, eh, Carles. És brutal. Aquest Franco Batiato, no sona de quarta cosa? De los Batiato de tota la vida. De tota la vida, sí, sí. No, piato, li deien. També hem sentit a Manel, hem sentit en Nancata Noveloso. Anna Tijú també. Aquí. Anna Tijú. Molt bo aquesta, molt bo. Molt bé. Uh, Gràcies. I, I bé, ja per anar acabant un poc amb la cosa, no? uh, un alt, podríem fer una altra ronda, una ronda de paraula, no estem parlant d'aquí d'alcols ni d'històries rares, simplement de eh, d'aquí endavant almenys per aquest any en aquest any vista un desig per aquesta ràdio Molt bé Qui s'anima? Jordi uh, Vinga sí. Un desig per aquesta ràdio anem a encertar-la eh? perquè tampoc estava preparat <laughs> per aquesta pregunta És uh el -huh. um, que té Que continuï caminant amb el pas de la tortuga Uh, és igual la velocitat, sinó amb la mateixa seguretat. Ja ho he dit. Molt bon desig. Mireia. Jo que s'assumim més persones a la festa dels, dels dissabtes. Jo que continuï creixent ja no només amb persones, sinó amb programes, i que ja arriba un moment que només hi hem de plantejar quedar uns dies, sinó que ens trobem aquí tots, sense haver de quedar qualsevol dia i dir que ens hem, hem trobat aquí i dir que, que sigui viva i que sigui un, un òrgan viu i que no depengui només de si mateixa. Això per jo seria bé, un poc això que han dit, no? de créixer amb, amb gent amb vocació de fer, de, de fer ràdio, però també incorporar-nos nosaltres com a altaveu de de col·lectius no? Vull dir, anar a porta de, de gent per oferir-li aquesta, aquesta ràdio i que aquesta gent s'incorpori en aquesta família de la ràdio tortua i per jo seria un desig aconseguir que, que efectivament aquesta ràdio fos una eina educativa i una eina d'expressió que ja ho està sent per nosaltres però per gent que millor ara mateix no té cap idea del que és ràdio ni s'ha imaginat mai que, que pugui fer ràdio Y Ana Cristina que se acaba de incorporar, ¿qué pensó de este tema? Y yo lo que quiero es que seamos felices. Yo no. Punto. Aquí no está Ana Cristina, Ana Lucía Febrero. Oye, ¿qué <susurra> era mi momento, Carlos? No <susurra> intervengas. Sí, sí intervengo. digo, no, sí, perdona, todo para ti. Vuelve a repetir, entonces. Vuelve a repetir, entonces, uh -huh. ¿quieres que te ponga rever? Mm. Sí. Ahora no respiro. Ah, mm. perfecto. <susurra> ya no jugo. Molt bé, doncs pues, moltes gràcies per aquesta per la vostra participació en aquesta tertúlia. Uh, crec que és un bon moment per acabar i ja recollir això, que si no, se farà una mica feixuc. Sí, sí, sí, recollim. I de fin després, molt bé. Adéu. Gràcies a tots, Jordi, Mireia, Macarena i Carles, Cristina i jo que som en Pere. Això és ràdio per Ràdio Tortuga. Radio Tortuga creu en la llibertat d'expressió.